титке під ногами, вузьке й колихливе, яке, однак, утримувало не тільки мене, а й нас усіх. Мав я враження, що йдемо по затопленому по мосту, прив'язаному до берегів заводі, бо коли пробував відшукати дно збоку, палиця опертя не знаходила. А легко поринала, отже глибина заводі може бути і значна. Не торкалися палиця, як і в інших місцях багна. Я глянув на Теодорита. Той взяв палицю в обидві руки, як це роблять скоморохи, переходячи по натягнутій кодолі. Так само тримав палицю і сосунути Павло. Тож і собі вчинив так само. Теодорит ступав вельми повільно, обережно пересуваючи ногами. Ми намагалися Вторувати його рухам, і поступово наблизилися до темного малого кола, до речі, чітко обмеженого. Каламутна вода тут, ніби обрізалася і на краях нітрохи не змішувалася з водою бронатною. Теодорит увійшов у те бронатне коло і зупинився, на мить утративши рівновагу. Ми всі зупинилися також. Зрештою юнак рушив далі, але ще сторожкіше і обережніше. Вийшов із малого кола. Созон пройшов його, рівноваги не втрачаючи, так само і Павло. Коли ж підійшов до нього, я побачив, що, незважаючи на те, що збовтували воду, були занурені в неї попах, Блідава й брунатна вода ані трохи не змішалася, чого пояснити вже ніяк не міг. Але не встиг перейти те менше коло, коли раптом відчув, що стежка піді мною заколивалася, а ззаду, де ступав Кузьма, залунав раптом відчайний, гострий, нелюдський крик. Щось шубохснуло що позад мене у воду. Мимовільним рухом я всадив, як кілка у землю, у стежку свою палицю. Вона в стежці застрягла, наліг на неї і зумів утримати рівновагу. А коли обернувся, щоб подивитися, що сталося із Кузьмою, побачив на воді тільки пружки води, які розходилися, як це буває, коли кинути каменя. Пружки розкочувалися саме від того темного кола посеред заоди. Я ж, виявляється, і з нього встиг виступити. Не зупинятись, не зупинятись, закричав Теодорит, і я уздрів, що він пішов стежкою прутко, ледве не побіг. За ним подалися Созонт і Павло. Я вирвав із стежки свою палицю і також пішов наскільки міг швидко, бо стежка під ногами почала дрібно труситися. Мав таке враження, ніби йду по спині сполоханого звіра, який ще стоїть на місці, але за хвилю рвонеться із жахом геть, і тоді я свалюся із нього зовсім так само, як Кузьма. Теодорит вже доходив до берега, і я помітив, що берег круглий, і що вздовж того круга стоїть кілька вельми, подібних до Теодорита юнаків. Бо одягнені всі були однаково в полотняні хламиди. Розмістилися вони один від одного на певній віддалі. Один із них, котрий був посередині, подав руку Теодориту і витяг його на берег так само допоміг вибратися із заводів всім нам, і ми відразу ж перестрашено озирнулися, але плесо було гладке, порожнє і цілком заспокоєне. Мені ж улізла в голову думка, що там, де впав зі стежки Кузьма, мала плавати принаймні його палиця, але її певне міцно затис – і пішов під воду разом із нею. Заводь була чиста і змертвіла в блідавій масі своїй, з так само чітко означеним